A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai támogatásával készült Szabó Gabriella Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást. Megpróbálok időrendet tartani, de nem biztos, hogy sikerül. Nézz el nekem, vagy ne nézz el nekem, megfelelő rész aláhúzandó, nem vagyok sportriporter. Nem is beszélem a sportriporterek nyelvét, annak összes előnyével, hátrányával. Én kérdezek, ön válaszol, ön is kérdezhet, és én válaszolok. Nem kötelező mindenre válaszolni, megtagadhatja, ha megkérdezem, hogy mi az oka, akkor vagy elmondja, vagy sem. Igyekztem. Egy többszörös olimpiai bajnak, egyébként is tudom magatartást folytat az ember. Ez így egyébként előfeltételnek megfelel? Igen, köszönöm szépen, én is igyekszek megfelelni. Háromszor futott neki az abagyásnak. Ha egy az abba hajgás, neki lehet futni, és kétszer futott neki a kezdésnek. Így van. <gül> ugye a beszélgetés itt a legelején azt indokolná, hogy az elején kezdjük, de kezdhetjük a végén is. önmúlik. Hát a vége az a frissebb, és kicsit izgalmasabb is, mert ez valóban így volt, hogy háromszor próbáltam meg abba adni a kajakozást, a harmadik ugye 2020-ra datálódik, ennek az a, a lelki áttere, hogy ugye 25 év pályafutás el mögöttem, és hát 2016-ban én tényleg úgy éreztem, hogy elég is volt, meg is uh, sikerült minden álmomat valósítani. Aztán mégiscsak csak lett az, hogy, hogy én nagyon szeretem a mindennapokat, én nagyon szeretem a közegemet, a, a fizikai részét is, hogy hogy edzhetek. Viszont azért 2018-ban ez úgy érlelődött bennem, hogy én szerintem mentálisan már nem voltam teljesen kész a versenyzésre, mert már nem voltam éhes a sikerre. Tehát nekem azzal, hogy meglatt a páros elejés, hogy háromszoros olimpiai bajnok lettem, ez messze több volt annál, mint amit én valaha gondoltam magamról, hogy képes leszek rá. És akkor egyszer megéred bennem, aztán megint ugye beindul egy versenyzési hát ösztén. A elnézést a nyereskedésért. evésről volt szó. Uh -huh. Miért nem? Ez így gyümölcsöt és zöldséget? Uh -huh. ez, ez nyilván egy mindennapi aktuális kérdés, mindenki megkérdezi tőlem, és nincs rá magyarázat. Tehát én nem emlékszem, hogy, hogy lette volna ilyen negatív tapasztalat a kiskoromban, hogy én ne, nekem valami olyan, ilyen fóbiak -e csak véletlenül elmondta, és azóta mindig megkérdezik. Hát meg igen, tehát a hétköznapokban azért én úgy ezt látszik a, a, a környezetem, ezt észreveszi, hogy ezt a tízféle ételt variálom, ha megkínálnak egy gyümölcsel, én gyakorlatilag nem eszek semmit. mi az a, a tízféle, mert ezt nem kérdezték? Hát édességek, a csirkemmel minden formája, igazából meg a burgonyának is minden formája, az, az sült krumpliból szerintem a világ végeig elmennék. Úgyhogy ez egy izgalmas tulajdonságom. Annyi mondjuk hozzátartozik, hogy én kislányként, egész babaként nagyon sokáig kórházban voltam Mi? a füleimmel. mind Minden két fülem elég rossz volt, és sokat kellett operálni, és Jó, majdnem a másfél éves. A hallocsontjaimmal volt gond, és cserélni is kellett őket, tehát nekem az azért, az azért egy elég elhúzódó dolog volt a kórházban, és amikor ugye nyilván hazakerül a kislány, akkor, akkor azt teszik, amit kíván, és akkor anyukám nem erőltetett semmit. Mivel foglalkoztaknak a szüleim? Meg vannak a szüleim? Igen, nekem, hál' Istennek nagyon jól vannak a szüleim. Ez egy... Ez egy kevés helyen mondom el, de nekem a szüleim mind a ketten állami gondozottak voltak, és tényleg egymás hátán vált, vált vetve ö, jöttünk mi a tesommal, a tesomm egyébként a jó lett, igen, egy nővérem van, én ugye kajakos lettem, és igazából a nulláról indultak a szüleim, tehát én amikor kislány voltam, az anyukám,ik voltak a házmesterék, úgyhogy én voltam a szabóék lánya, vagy mi volt a szabó mi az ötödik kerületben nőttünk fel egy nagyon pici kis garzol lakásban, és akkor onnan szépen volt-e valaha is ebből a dódóan kitörési vágya? Azt gondolom, hogy volt. Igen. Nézték el emiatt? Nem, nem, nem, nem. Mert mi egy nagyon szerethető család voltunk, úgy igazából volt, tehát így nagy társaságunk volt. A kitörési vágy az mire vonatkozott? A státuszra, az anyagiakra, mindkettőre, egyikre sem. Ez szerintem nem volt nálam tudatos, de azért nyilván nagyon jó volt az, hogy mondjuk 13-14 évesen én már tudtam venni magamnak uzsonnát, hogy megkaptam 14 évesen az első kisfizetésemet, abból rögtön egy nagy sportáskát vettem, hogy az edzőtáborokba tudjam vinni a ruhácskáimat. Tehát nekem azért ez viszonylag korán már a sportról szólt. A sport, szabad. jól mondja, a sport és a pénz az relatíve korán eh, keresztezték egymást a szónak abban az értelmében, hogy a sikerei révén valamennyi pénz is állt a házhoz? Hát valamennyit, tehát azért nem azt mondanám, hogy, hogy eleresztettek minket 14-15 évesen pénzről. De az elmondható, hogy nagy valószínűsége, ha nem adott. sportoló, akkor nem lett volna kamasz korábban ennyi pénz. Valószínű, igen. Én most se gondolnám, hogy azt így nagyon észrevettem volna, de azért az nagy segítség volt a szüleimnek, hogy akkor már legalább a zseppénzemről nem kellett nekik gondoskodni. Hány év van önök között a testvérevel? Egy, csak egyetlen egy év, és ezért is ennyire szoros a kapcsolatunk. Volt-e bármi, ami. Mert ugye az az érdekes, hogy 30 éves, már elmúlt 30 éves, amikor úgy beszélt saját magáról, hogy most se tudná pontosan megmondani, hogy mi lesz, ha nagy lesz, de amikor tényleg gyerek volt. Uh -huh. Akkor volt bármi elképzelése hm. arról, hogy mi lesz, ha nagy lesz? Óvónő. szerettem volna lenni, de az egzisztenciálisan ezt most így azért valljuk meg, hogy ez nem... Jó, de ezt akkor nem tudhattam még. De, ezt. egyébként igen. nem. Tehát én akkor is úgy gondolkoztam, hogy, hogy uh, nyilván egy, egy önfenntartó, egy, egy viszonylag nehéz háttérrel, uh, nehéz családi háttérrel érkeztem, és akkor minél jobban szerettem volna a korán a saját lábamon megállni, vagy olyan variáltás. Az okolésség az ennek eset áldozható? Hát igazából nem lett már opció, tehát én 18 évesen, amikor már pályát kellett volna választani, akkor már annyira ki volt kövezve idézőjelben, hogy annyira erre fókuszáltam, hogy belőlem felnőtt kajakos legyen, meg, meg szépen meneteltem előre a korosztályomnak megfelelően, hogy akkor már nem volt opció az, hogy, hogy ezzel foglalkozzam. Miért pont kajak? Na, ezt nem tudnám megmondani. Tényleg, tehát senki nem sportolt az egész családunkban, nem is nagyon sportosak a szüleim egyébként. Az a szempont volt, hogy mindenképpen sportoljunk, hogy a délutánokat. A... Pont, kaja. Hát azt az, az, az egyet tudjuk anyuval így mencsékként, idézőjelben mencsénként felhozni, hogy nagyon szerettem kislánként is a vizet. Tehát én talán előbb tudtam úszni, mint járni, viszont a füleim miatt nem úszhattam, mert az folyamatos gyulladásba volt. És akkor keresett egy olyan sportágat, ami a víz közelében van. Tehát ezt de az mondjuk az a része a Dunának, az nem igazán ezért sportolásra alkalmaz. Pont ezért kezdtem kétszer a kajakozást, mert a Margit-szigeten kezdtem az építőkben, viszont az azért az látszik, hogy ez a Nagy Duna, és azért hét évesen egy kicsit elveszett voltam. És akkor az egy hónap után elhalt ez a történet, viszont egy két évvel később, kilenc évesen a kásító i Toborzott, ötödik kerületi van. És, és akkor azt mondta, hogy nézzük. De akkor az a, azt jelenti, hogy Dacára az első rossz tapasztalatnak... Szerencsére nem ment el a kedvem, igen. Azt mondta, hogy elmegy. Igen. hát így. tetszett meg? Uh, Dalán a közeg. Tehát azért, amikor én a Kási belesétáltam, ott egy ilyen 15 darab 86-os születésű kislány locsifecsi jött le a lépcsőn, és akkor uh, az szerintem a mai napig jó barátnő van abból a, a társaságból. És szerintem nekem az első négy év az csak róluk is szólt, tehát csak a barátaimról nem volt ennek szerintem ilyen sportszakmai... Uh, Betülete, én nem, nem azért jártam lekajakozni, mert annyira imádtam volna, hanem inkább a társaság miatt. Az más kérdés, hogy nagyon-nagyon ügyes kislány voltam. Tehát azért hát gyakorlatilag zsákszámra nyertem az aranyérmeket, talán hát egy kezemben meg tudom számolni, ami ezüst lett, és nem arány. Igen, milyen sokkal adottságok, adottságok kellenek, e, ha egyáltalán kellenek különleges adottságok ahhoz, hogy valaki női kajakos legyen? Nem tudnám megmondani így, mert, mert annyi félék vagyunk, tehát, hogy így fizikálisan felépítve, meg mentálisan is. Én rólam annyit lehetett tudni, hogy én rettenetesen link kislány voltam, viszont nagyon szerettem versenyezni. Tehát amikor jött a versenyszituáció, akkor, akkor én szerettem a elején lenni. Nagyon a fizikai részhez az tartozik, hogy egy vékony kislány voltam, egy nagyon robbanékony kislány voltam, tehát ez azért a karrierem egész során vezetett, hogy, hogy az iranváltásokban egész kicsiként is és felnőttként is. Nagyon úgy ügyes voltam, de érdekesség, hogy például rettenetes technikával kajakoztam az Kicsitra. első pár évben. Hát ilyen kis büdös bogár voltam. Hát, nem, nem tudom, mit jelent ez. Hát most sem tudnám így elmagyarázni, hogy ne menjünk bele ennyire a szakmai részébe, ilyen kis görnyet háttal kajakoztam, lehajtott fejjel, így semmi se érdekelt, csak így, hogy így menjek el. Lehet előre. lehajtott fejjel kajakozni? Hát, hát, mint a példa mutatja, lehet. Igen, igen, igen, és hát ezt sokan nem lövik ideálistennek, én azért hozzáerősödtem. Ugye ön és aztán azt a bombót, hogy már rég nem ül senki se az ön háta mögött, uh -huh. mert hogy ön ülleg hátul, mint vezérevezős. Legelől, igen. Legelöl. <sírt> a, hogy hogy legelől. Igen. igen. Akkor rosszul fogalmaztam, akkor legelől. E és ahhoz milyen adottságok kellenek, hogy vezérevezős legyen az ember? Hát ez. És akkor ezt nem értem, ak akkor valami nem stimmel. E az mit jelent, hogy arra nem emlékszik, hogy mikor ültek utoljára ön mögött? Én az első tíz évet azt hátul töltöttem, pont a rossz technikám miatt. És nagy szerencsém volt, Kozák Danutával együtt kezdtem kajakozni, és nagyon sok mindent tanultam a Danától, hogy a, nem tudom, 11-2 évesek voltunk, amikor én először beülhettem az, a mögé, a Kozák Danuta mögé, aki a most már hatszoros olimpiai bajnok gyönyörű technikával levez, és ő így jevezett egész kislenként is. És hát jó volt őt látni magam előtt kajakozni, tehát sok mindent másoltam róla. Aztán egy idő után így 2008 környékén Fabiani Rózsnyóik katalin kérésére ezt megnéztük fordítva ezt a párost, akkor már egyébként én is nagyon szépen neveztem, jó technikával, és akkor meg kijött egy olyan sajátosságom, ami a strokoláshoz kell, hogy sokkal empatikusabb vagyok szerintem a társaimmal, akik mögöttem eveznek, sokkal jobban tudtam, szerintem személyiségben is hozzájuk alkalmazkodni, meg technikailag is, mondjuk a tanához azért nem volt nehéz, mert egész kislánykorom óta ismertem a technikáját ha én sportriporter lennék, akkor most valószínűleg elsüllyednék itt, mert ugye én valamiért azt hittem, hogy a vezérevezős az hátul ül. Az evezősöknél, akik hátrafele közlekednek. <gül> Igen. Áj. Az evezősöknél hátul ülnek a kajakosoknál meg elől? Így van. Igen. Nálunk elől van a kormány, én, ugye mi előrefele nézünk, tehát ergo engem követnek, míg az evezősök ugye hátrafele mennek, hátrafele haladnak, gondolom, az szinten az előttülővőt nézik. És... Igen, igen, igen. igen. Ez, ez teljes mértékben így van. Hírta, hogy valamit még nem értek, de nem egyben ők hülye. Igen. Uh, igen. Mert ugye ezek után azt a kérdést feltenni, hogy a vezérevező is mit lát hátul, amikor előtte ülnek, teljesen értelmetlen, hiszen önül elől. Igen. Uh, viszont honnan érzékeli az előlülő a hátsó állapotát? Ilyen. Beleértve, hogy a négyesben is ön volt az, ha jól tudom. Így van. Tehát hol egy ember ült ön mögött, hol három ember. Igen, de Egyébként a kajak négyesben is volt olyan, hogy ön hátulról került előre, vagy abban nem volt? Hát én még a Pekingi olimpiá, még a második pozícióban ültem. És utána... Jó, akkor ezt vegyük végig. Okay. Mi határozza azt meg, vagy ki ül elől, ki ül a második ki a harmadikon és ki a negyedikon. Ennek vannak azért fizikai részei, vagy ilyen testalkati adottságok is, tehát hogy azért a legnagyobb kajakos lányokat nem előre fogjuk beültetni, mert nagyon keskeny is elől a hajó, illetve hát azért a fizika, hogy nem a legnehezebbet ültetjük előre, mert akkor bukni fog a hajó orra. Én ennek mondjuk nagyon jól megfeleltem, hogy viszonylag ilyen kis filigrán a kajakosok között kicsinek mondható e evezős voltam. Életek. 170 centi vagyok, és szerintem ilyen 61-2 kiló között mozott. a nem? nagy termet? Hát azért 175 fölött, ők már magas lányok, és azért 70 fölött vannak, bőven. Tehát azért 70 kilónál kezdődnek. Önnek mindig könnyű volt megtartani a súlyát, mert most a magasságáról nem beszélek, mert ugye az adottság. <gül> mm. egyszer, egyszer én is elcsúsztam, akkor egész 78 kilóig merészkedtem, akkor mértem utoljára. Ez a Pekingi olimpia után volt, mert én akkor szomorú voltam, én mindig ezt így apostrofálom ezt az időszakot, azt nehezen ö, emésztettem meg, hogy ott Kovács Katalin és Janis Netasával nem tudtunk aranyérmet nyerni. Én azt gondoltam, hogy ott a világ vége, hogyha két ekkora ikonnal nem sikerült, akkor soha nem fog, és akkor azt egy így, nekem ez egy gyász folyamat volt. E hát ilyen, minden egy nagy epres csokival kezdődött, és, és igazából ilyen kajába folytottam minden frusztrációmat. De aztán nagyon jól, jól sikerült a táfaszi alapozás, és akkor szépen így leolvadtak a kilók, és abban az évben nyertük az első világbajnoki címünket, ami már olimpiai számban volt, és ez egy óriási löket volt, párosban ráadásul, tehát tanutával, és akkor én azon a napon én ott elhittem, hogy belőlem lesz még olimpiai. Jó, menjünk vissza. Az egyik az, hogy maga a motiváció, ami ugye az egész beszélgetést átlenki, ott valójában, amikor másodszorra beleszeretett, beleszeretett? Bele, ha mondja, hogy nem. Akkor alapvetően a társaságban szeretett bele, ahogy de. elmondta. Az, hogy sportsikerek, az, hogy verseny, az, hogy pénz, az, hogy utazás, bár később elmondta, hogy az utazások során olyan nagyon sokat nem sikerült a világból látni, de akkor is utazott. De. Azok, mint motivációs tényezők, hogy jelentkeztek? Nehéz erre visszagondolni, mert így igazából mindig úgy gondolok vissza az egész kajakhoz. hogy egyszer csak beszívtam egy nagy levegőt, és így jöttek, jöttek a, a Tehát Az egyik pillanatban még civilit volt, a másik pillanatban Igen. pedig más és, sportoló. És, és annyira, hogy én szerintem ilyen 18-19 éves korban még én nem gondoltam, hogy belőlem felnőtt válogatottságig juthatok. Tehát egy De ilyen... még mielőtt a felnőtt válogatott, nem volt eddig eddig tukatoss... Arról beszél egy interjújában, hogy mint sportoló buborékban élt el tudja mesélni ezt a buborékot, beleért, hogy ez a buborék egyébként hogyan változott az évek során, beleértve, be, hogy mikor, milyen volt, amikor sikeres volt, vagy sikertelen volt, mert sikertelen nagyon hosszú ideig nem volt, az az utolsó szakasza volt a pályafutásának, hogy egyáltalán a buborék változik-e annak függvényében, hogy maga sikerese vagy sem, vagy maga a sportolói lét a buborék. A sportoló rét egyértelműen, és egyébként onnan kezdődik, hogy ilyen egész picibe, ugye letéved a gyerek az első edzésére, és akkor heti három-négy edzéssel kezdődik, és egyszer csak ott találod magad, hogy most már öt edzés, hat edzés. Hogy veszi tudomásul a gyerek azt, hogy egy ilyen jellegű igénybevétel vár rá? Én nagyon szerencsés voltam, mert, mert az én nevelőedzőm, ezt, ezt nem edzésként éltük ezt meg, hanem szabadidőként. Tehát, az mint, vászul, hogy valakinek minden a, a nevelőedzője? Tessék? Az mázli, hogy valakinek Hát ez az abszolút, hát én, én, én nem is tudom, én ezt nagyon szerencsésnek tartom magam. Az összes edzőmmel egyébként, akikkel végig dolgoztam. Ő, ő volt a A Gócs, a Gócs Mihály, igen, igen, igen. Ő mit tudott? Pont most egyébként ezen ezt így összegeztük, egymás között nekem 28 éve az életem részletet nagyon jó barátok vagyunk azóta is. Azt, hogy, hogy, hogy egy pillanatig nem azt éreztem, hogy én most sportoló vagyok, hanem, hogy én egy kislány vagyok, aki ide jól érezni jöttem magam, aki, aki egyébként versenyezhet azért érmet kapok, de hogy én nem voltam fizikálisan kizsigerelve, nem volt az, hogy kötelező lett volna egy időben rámenéssel jól teljesítenem. Nyilván megvoltak a, a miértek, hogyha mondjuk sikerült egy, egy egyéni csúcsot eveznem egy öbölkörön, akkor szerezhettem azzal egy lapátot. Tehát, hogy így, hogy így én nem, nem tudom, gameboy tehát kértem, meg nem arról elbrándoztam, hanem azt hogy legyen egy szép evezős felsőm, vagy legyen egy lapátom. Milyen a szép evezős felső? Hát nem tudom, egy meleg. Egy meleg, ami nem lóg bele a vízbe, ami profi, ami egy szép Milyen fehér, a mint a nagyoké. Hát ez egy ilyen, nem is tudom most, egy, ne, ezt most nem tudnám. Márkája is. van? Van, de hát ezt nem lehet most elmondani. Ezek drága cuccok? Igen, igen, igen, igen. És hát vannak ezek a speciális kajakos márkák, mindenkinek az volt, most már kimondom, az a héli Hansen, és hát ugye a nagyokon is azt láttuk, és hát megkaptam életem első ilyen felsőjét, és az anyukám ráment vasalóval. Hát, és mm. akkor azt nyilván, ez az ráolvad. De hát aztán szerintem így hónapró hónapra mindenkinél ezerő került, hogy anya az így ráment, és akkor már azon nevettünk, hogy kinek az anyukája nézte ezt el. Nővére sportot? Igen, igen. De ja. Ő is kajakozott, őt év után kiszállt, nem az ő sportága volt. Ő nem is nagyon sportol most sem, de nem úgy szereti így a természetben lenni, de nem a sport az élete. Viszont nézni imádja. Mi az, ami ott tartotta alapvetően a társaság? Nyilván a társaság aztán egy idő után, meg, meg amikor jó sok aranyérben volt, és egyszer kikaptam. És akkor Milyen számban indul egy gyerek? Csak egyéniben. Csak Illetve én. voltak uh, páros is. Egyéni hányban? Ézi. Méterben. 2000, 2000 méter, és akkor azt hiszem 13 éves voltam, amikor az első 500 méteremet nyertem, olim, vagy olimpia. Úr is, hol volt még rá egy húsz évre magyar bajnokságom? Tehát egy 2000 méteren versenyeztünk, és, és az még egy, tényleg egy ilyen egyben. Volt-e egy kiválasztodási olyan? folyamat, hiszen nyilvánvalóan volt, amikor a társaságot, ha nem is bontotta meg, de struktúrálta az, hogy kiderült az egyikről, hogy jobban megy neki, a másiknak nem. Osztódnak Átalakította a, a csoportot, vagy sem? Osztódnak, így mindig egyre kevesebben voltunk, mindig morzsolódtunk, így az elit így szűkült. A következő mérföldköz az volt, hogy 14 évesen csatlakoztunk egy akkor ifjúsági csapatba, ifjik 23 asok és az nekünk egy nagyon nagy lépés volt. Ott, ott szintén egy akkor átfejlődtem, egy akkor a lépés volt, hogy az ifjú világbajnokoktól tanulhattunk. Én akkor tanultam meg állórajtolni, akkor tanultam meg csapathajóban kajakozni. Addig egyén itt versenyeztem gyakorlatilag, és onnantól beülhettem négyesbe, párosba, és az, az nagyon sokat számított szakmailag. Én talán egyszer kajakoztam, de lehet, egyszer sem. Mesélj el nekem, hogy mi a jó a kajakozásban, miközben én az evezéstől is szenvedtem, és hát a kajakozásra nagyon bírtam. Ó, hát erről órákig tudnék beszélni, én nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretem azokat a hangokat, a vízcsopogását, a vízérzését, az, hogy nedves a bőröm, az, hogy hogy kicsit hullámzik a Duna. Az Ez a Dunához köti alapvetően a Tiszához hova? Hát gyerekként, gyerekként leginkább a Dunán kajakoztunk, mert pedig az Újpesti pestilből és akkor föl a Nagy-Dunán, le a Nagy-Dunán. Amikor feszített víztükörre mentünk, akkor úgy éreztük magunkat, mint az igazi profik. Tehát ugye az Újpesti pestilből után elmenni egy Szegedi Matjére, ahol akkor az olimpiai bajnokok keveztek, akkor így nem tudom, két méterrel a föld fölött jártunk, hogy Úristen, hogy itt ezen a vízen kajakozott, egyszer kőbár, itt vagy itt nyertek világban bajnokságot, Kovács Katiék. Ez, ez nekünk ez, ez mindig óriási elmény volt. Mennyire lát egy ifjú sportoló egy nála jóval idősebb, nagy sikerű sportolót? Én nem emlékszem, hogy én ilyen nagy kereső lettem volna fiatalom, viszont amikor 17-18 éves voltam, amikor Szabó, Szilvi, Bótakinga és Vizski csatlakoztak a csoportunkhoz. Ők akkor jöttek haza a 2004-es olimpiáról, és ez és az, az megint egy óriási dolog volt. Tehát látni őket, hogy hogy, él, hogy élnek, hogy ők is húsvéremberek, hogy el tudnak fáradni, hogy föl tudnak állni a nehéz edzésekből, hogy milyen profinálnak hozzá a bemelegítéshez, hogy vezetnek le, akkor, akkor ott, ott láttam a dimenziós különbséget az utánpótlás és a felnőtt sport között. Mennyi edzés kell ahhoz, hogy valaki az önsportágában sportoló legyen? De én mindig azt mondom most a fiataloknak, hogy, hogy ez nem is az edzéseken múlik, mert sokat edzeni mindenki tud. Tehát, hogy szerintem így fizikálisan nagyon sok minden belefér, hogy így elhordjuk a hegyet. De az, hogy ki képes 24 órában sportolói életet élni, hogy hogy bezárni magát tényleg erre a szűk élettérre, hogy nem sok mindennel foglalkozik az adott sportágán kívül. Ez nem biztos, hogy jó lehet, hogy lehetett volna másképp is csinálni, hogy adott esetben mondjuk tényleg az egyetem, vagy, vagy bármi más belefért volna. Ezért azt látni kell, hogy én kajakozóként, nem amíg kajakoztam, nem voltam nyaralni életemben. Tehát, hogy én nem nagyon jártam szórakozó helyekre nálunk, az úgy nézett ki, hogy 11 hónapig szeptember végén elkezdődött a felkészülés, Valahol augusztus közepe vége felé befejeződött, és akkor egy hónap laza volt, ahol egyébként próbáltad nem elengedni magad, mert hogy utána, amikor újra kell kezdeni, az nagyon fájdalmas. Mit ad ez a lét cserébe, miközben az ember lehetséges, hogy a csereszót nem is használja? Én Nekem ez nem volt akkor áldozat, mert most se gondolnám bármikor újra kezdeném, de az tény, hogy egy iszonyatosan beszűkült élethelyzet, tehát, Tisztában van egy élsportuló a saját beszűkült helyzetével, nem. vagy csak utána jön rá? Á, fogalmunk sincs, hogy mi az élet. Tényleg fogalmunk sincs, hogy, hogy milyen napi stresszforrások vannak, hogy milyen ez kihívások. Nem Egészen másfajta teljesen stressz. Teljesen más, teljesen Tehát más. a stressz ah. megvan? Hogyne? Csak amilyen stressz hogyne? önnek van, hogyne? olyan Há... nincsen a hétköznapi életben élőnek, amilyen meg... Nekünk van, az, az, az, az, meg, az, meg, az meg a civil nem ismeri. találkozik, így ne. Hát igen, ezt addig... addig Ebbe ellenő nem... az ember? Igen, és talán ezért is tartjuk magunkat ilyen szigorú aszkét a élet formában, hogy ne is, nem is akarunk kitekinteni, mert hogyha kikukucskálsz, akkor lehet, hogy utána már kicsit ki is válts ebből a fészekből, vagy buborékból, és ez azért, én örülök neki, hogy 30 éves kor, én ezt nem tapasztaltam, meg addig könnyebb volt kajakozni. A sport sikerei visszaigazolják, illetőleg így fogalmaz a hétköznapi ember. De mit jelent az, hogy visszaigazolják, hiszen ha én most azt mondom, hogy de alatt az idő alatt, arra nem tud mit mondani. Igen, de viszont én egy olyan gyerekkori álmomat teljesítettem be, ami nem mindenkinek ennyire egzakt. Mikor de... volt ez gyerekkori álom? Nem gondolom, hogy ezt így akkor már... Tehát, hogy így álom volt, de nem láttam rá de a Hát szerintem azért 12-13 éves koromban én már ötkarikát rajzolgattam a füzetem sarkába. Hogy kezdődött? Az olimpiai játék. Mit tud az... Igen. Igen. Hát... Mikor adatt hát ugye az első olimpiai élményem az talán Kis Balázsnak az olimpiai aranya, de hát nem Színnyit, ez nem Kajakkenó. Szidnit már ugye láttam, sőt akkor én most... Híjeséget mondok, az kalapácsvetés. Kalapácsvetés, Kalapásvetés, kalapásvetés vetés, hogy Ú, Nyilván Egerszegi Krisztinán nő föl, az én generációm mindenképp. Tehát, hogy meg aki, csak egy olimpiai bajnok jut a szívő, Egerszegi Krisztinát fogja mondani, és tényleg egy Bisperi? ikon... Nem, sajnos személyesen még nem találkoztunk. Ő ugye azt elmondta, hogy a Nadám mellett volt, hogy ebédel. <gül> igen. De egész szegély a kezek szerint Nem, nem. A látásból már találkoztunk, vagyis hát láttam már, de még nem. Ha nem találkoznának, ő tudná, hogy ő egy olimpiai bajnok? Nem tudom, hogy mennyire, követi más, nem, mennyire követ más sportágakat. Nem tudom, de egyébként nem sokan ismernek fel, ugye a hétköznapokban sem. Ön egy nagyon visszafogott valaki. Hát azt gondolom, hogy igen. Ja. Lehet, hogy a közvetlen környezetem nem így gondolja. De a közvetlen környezetem ismeri, Talán ja, azt hogy nem, a stárom a páromban van az, amikor a azt mondja, hogy őt a saját édesanyja se ismeri, meg amikor ugye a Julia Olyan, Komolyan, mert én mindig ezen poénkodok, hogy engem kibontott ha a anyukám se ismernek. Nem, nem, nem remélem, <sínt> Nagyon szégyenem ezt a vezérevezőséget vagy <sínt> utóbb is kerteszek vezére. Um, vissza lehet élni ezzel a buboréksággal? Ez nem kérdés, ez kijelentés. Vissza tud élni az edző, vissza tud élni a szakosztály, vissza tud élni a sportvezetés, abból adódóan. Tehát vissza kell. Tehát muszáj. Már oh. hogyha szabadjára engedjük a sportolót, legalábbis a kajakánó, az egy, az egy rettenetesen sok minden függ a fizikától, a fizikai munkától. Tehát hogy ez nem olyan, mint a a vívás, akár ami mentális sport. A De nem fizikai az, hogy ezt a vívók kikérik maguknak? Nem, nem. Is nem, nem nagyon sok vívó barátom van, és ők ezt egyébként meg is mondják, hogy nekik nem arról szól a vívás, hogy, hogy szégysigerelik magukat az edzéseken, hanem nekik mentálisan is toppon kell lenniük ahhoz, hogy, hogy tudják csinálni a. A, tehát, hogy jó versenyzők legyenek. Málunk a, a kajakozásban nincs olyan, hogy megúszós edzés nálunk, nincs olyan, hogy ne a maximálisat teljesíteni. Legalábbis én olyan edzők közül jöttem, vagy irányítása alól, akik mindig megkövetelték a napi szintű fejlődést. Tehát, hogy az volt a legjobb eset, hogyha nem rontottam időre menésen. De leginkább javítanak És akkor mi motiválja volna? az embert az olimpia, a világbajnokság, az Európa bajnokságok? Hát első körben a napi célok. Tehát ez, hogyha nem a, úgy mész le a délelőtti edzésben, hogy ott meg akarod javítani a csúcsodát, vagy a szerdai időre menésen is jól teljesítse, akkor nem fogsz eljutni a világbajnokságig. Aztán nekem ahhoz, hogy, hogy az olimpiai aranyat biztosítva lássam, nekem mindig célkítőzésem volt, hogy minden évben az olimpiai számban versenyezhessek csapathajóban, párosban vagy négyesben, ha már versenyzek, női kajakos réven, mi más volt a cél, mint az aranyérem. És a szerencsére így a 2009-től 2016-ig ez minden évben sikerült is, és ez egy nagyon-nagyon jó alap volt, amikor ott álltam az olimpiai döntők előtt. Ezért is volt nagyon nehéz önnek a Bajni, mert ezt a buborékot elhagyni, az nem egy nagy kusz, de, hogy az ember mit kezdje magával, az nem egy könnyű dolog. Nem, beleértve, nem. hogy ezt az elhatározást meghozni, az szintén nem egy egyszerű dolog. Nem. Ö, én nem tudom, hogy milyen lehet volna úgy abba hagyni, hogy, hogy nem sikerül ez a három aranyérem, vagy nem sikerül akár egyet is nyernem. Mert, mert ugye nekem az az, az az anyagi egzisztencia, az az anyagi biztonság, ami, amit adott a sport, az nagy könnyebbség volt, hogy én másfél évig így keresgélhettem magamat, tehát hogy nem kellett akkor elmenni. Ezt akartam öntől kérdezni, akar válaszol, akar nem. Nem vagyok tisztában a járandóságokkal. Egy háromszoros olimpiai bajnok önmagában a járadaikaiból meg tudna élni? Hogyne. Igen. Elég kényelmesen. Igen de miután van egy értékrendünk sportoló. Ezt én értem, ezt értem én ha. csak arra kérdezek, hogy, hogy egyébként a hétköznapi életét, ez önmagában megkülönbözteti önt uh -huh. másoktól, hiszen ez azt jelenti, hogy 31 2, 3, 4 éves korában persze ilyen sportsikerekkel a szó átvitt értelmében a nyugdíjba is mehetne. Igen, igen, és az a nagyon nehéz kérdés ilyenkor, amikor befejezi egy ilyen sportoló a, a karrierjét, hogy tudod azt magadról, hogy valószínűleg bármibe belekez, abba is maximalista leszel. Tehát félváról mi nem veszünk semmit. De azért. csak félidiv volt önnél, hiszen saját magáról úgy beszéltünk, mint valami szorgos hangjáról, aki már mm -hmm. egyébként nem akarja megváltozni a világot, mm -hmm. azt követően, hogy elhagyja a sportot. Tehát ez önnél nem egészen így volt. Hát ezt próbáltam magamban erősíteni, de aztán belekerülök egy szituációba, és nem tudom félváról venni. Tehát, hogy én, én nem tudok csak bejárni dolgozni, nem tudtam volna olyan munkát ellátni, ami, ami nem érdekel. El, mondjuk, hogy csak, csak kitoltsam az időt, nem. Én ha valamit csinálok, akkor azt, azt teljes szívvel lélekkel. Van egy pár ervarratlan szál, és az a dolgom, hogy ezekre én visszaemlékezzek, ugye ott van először is ugye a helye a hajóban, egy kettesnél az kevésbé bonyolult, egy négyesnél az már bonyolultabb, szóba kerülnek itt a távok, szóba kerülnek itt a társak, és szóba kerül az természetesen, hogy egyéni. Melyikkel kezdjük? Bármely. Kezdjük az egyénivel. Hiszen ön saját magáról azt mondja, és ugye én itt most könnyen beszélek, hiszen nem vagyok az ön szakmájának minimális ismeretében, és ezügyben már legalább egyszerűen, arra lebuktam, úgyhogy ez már itt a mikettünk beszélgetésére súlyosan rányomja a bélyegét, többet nem fogok magyarázkodni, de az, hogy önnek az egyéni nem, az magától adódó volt, vagy sem. Most kérdezett rá egy pár héttel ezelőtt egy újságíró erre, hogy én miért nem lettem jó egyéni sportoló, és erre én is csak nem most jöttem, így, így most világosodott meg, hogy én kozák Danuta mellett nőttem föl. Tehát nehéz egy olyan ember mellett egyéniben jól versenyezni, aki már 11-2 évesen szétveri a világot, és addig én tudtam egyéniben teljesíteni, és addig tudtam is a Danával is versenyezni, amik külön korosztályba tartoztunk. Tehát ez úgy nézett ki, hogy Ugye ő 5 hónappal fiatalabb, mint én, ő 87. januárjában született, és Ergo 14 éves korunkig külön korosztályban versenyeztünk. Én mentem a 86-osokkal, ő a 7-esekkel. Ő ott nyert, én pedig a hatosoknál. Majd egyszer csak az ifi-ben, hát igaz, hogy serdülők voltunk, hogy 15 évesen már együtt versenyeztünk. Ki egy Igazából már a Gocsmis is összeültetett minket, utána együtt versenyeztünk ifiben is, az ifjábén 18 évesen nyertünk először nemzetközi versenyt, és akkor utána már ilyen szépen jöttek a felnőtt sikerek is. De, de valóban ez ezért alakult, én azt gondolom, hogy azért alakult ennyire szerencsétlenül idézőjelben az én egyéni teljesítményem, már, és képzeljük el, hogy szilárd áron mellett is nagyon nehéz valakinek most itt Magyarországon érvényesülni, aki napi szinten ötletésén állásul. Nagyon sokat beszél egyébként az interjúiban, és egy meglehetősen furcsa pár önök embernek. Mm -hmm. Igen, igen, igen. Igen, én vagyok a Loci Fecsi pedig... Nem Loci Fecsi, hiszen ön gyakorlatilag a kozák Danutához képest Loci Fecsi, mert önről mm -hmm. lehet azt mondani, mm -hmm. hogy hogy locsi fecsi, de ő egy, ő, ahogy én kiveszem, a maga nemében egy páráját ritkító személyiség, akivel önmagában az nagy dolog, hogy az ember elfogadta magát. Ilyen, ő egy elég magánzó természet. Tehát ő, ő tényleg nagyon picire szabta ezt a buborékot, amiben ő benne él. Ő hányféle távon és hányféle összeállásban egyéni, kettes, négyes ő hogyan versenyez ez ügyben? A Dana? Mindenem. Tehát, hogy ő nyilván egyéniben már kétszeres olimpiai bajnok, és Tokióban is még egyéniben versenyzett, de be a páros négyes, az igazából tényleg mindenki nagyon szerencsés, akivel versenyezhetett, meg a párja lehetett, és én nekem tényleg nagy szerencsém van, hogy az ő generációja vagyok. Mennyiben vált ennek a kapcsolatnak a szó, vagy jó rossz értelmében vett fogjálva? Á, semmilyen szintem. Én ezt értem, és azt is nagyon jól látom, hogy ön e, milyen alázattal, a szó jó értelmében mm. alázattal beszél e, erről a kapcsolatról, Különös tekintettel, a sikerekre való tekintettel. De, de én ezt azért is ö, emelném ki, mert ugye miután nekem csapattársam volt a hétköznapokban, tehát hogy mellette edzeni az, hogy a világ legjobbjával tudtam versenyezni napi szinten, ez egy óriási csoda, tehát nem csak az, hogy én egy hajóban is ülhettem vele, hanem együtt is készültünk, és ez egy nagyon-nagyon nagy lehetőség, vagy egy nagyon-nagy ajándék a sorstól, hogy, hogy én egy olyan versenyzővel edzettem, akinek nem voltak sztáralűrjei, az fogta és elhordta a hegyet mellőlem, és nekem is faladta a leckét, hogy itt, itt nincs pofázás, vagy itt nincs szájhúzás, itt menni kell, mert különben elmegy melletted, és körbe-körbe kajakozik. Tehát ő Önök azért úgy voltak az, kettesben az hogy is, voltak négyesben is. is. voltak igen. Az, hogy volt egy időszak, amikor ő mással volt, mással indult, az hogy volt? Uh, ifiben is volt egy olyan időszak, amikor egy idősebb lányt választott párjául, uh, az nehéz volt, tehát hogy akkor azért. Annyit már... írunk? Ez még 2003-2002, ott az igazán. Az igen? Ott az mondták meg, hogy ki kivel jön össze és nem is nagyon de kaptam nem a Nem, nem, nem. A versenyző nem is vitatkozik? Hát nem, nem, nincs miért, tehát így nagyon nem tud szembe menni. Nincs miért, vagy nincs esélye? Nincs esélye, nincs esélye. De ez, ez, ez, ez az időszak, ez még annyira amatőr kajak, hogy ez nem okozott nehézséget. Hányvás volt? volt? 17-16, 17-18. Az érzékeny korszak azért. Nem, meg is sinnedtem kicsit, de hát nem csak ezt, hanem hogy egyáltalán kajakozni szeretnék. -e? Mi volt a magyarázat? kell -e egyáltalán magyarázat? Na, Jobb volt az idősebb lány, tehát hogy ott, ott ott még egy 17 éves lányal versenyzett a Dana, akkor ő volt 15, én 16, és akkor 17 éves Ezt lányal. ilyenkor kipróbálja? Ott nem is próbáltunk, ott ott annyira egyértelmű volt, hogy a mással fog versenyezni, hogy. Hiszen egyébként az ott esetben a kémia az átsegíthet. Tehát lehetséges, hogy valaki fizikailag erősebb, de ugyanakkor két ember közötti kémia. Most már nyilván így gondolom én is, hogy lehet, hogy, hogy lettem volna annyira sikeres ifi korban is azonával, mint aztán később felnőttben is bebizonyosodott. De a 17 ez... éves lány, aki akkor már azért többé-kevésbé tudja, hogy erre adja a fejét ebben a buborékban, evidens, hogy nem lázod? Hát én lázadtam a magam módján, Azt de... Mire. Hát biztos, hogy nehéz természet voltam, tehát azért volt, hogy így visszaszóltam edzésen, vagy volt, hogy nem csináltam meg valamit. Emlékszem olyan edz... úszóedzésre, hogy vagy rosszul teljesítettem, vagy csak nem is indultam el az utolsó körre, és akkor kiküldött, kizavart az edzőm, és én mentem ki az uszadából, és jött utánam az uhanyzóig, odáig kísérdők, a Bigyere vissza, én mondom, nem megyek vissza, hát most zavartál el. Tehát, hogy ezek a kis lázadások, ezek azt Aztán persze visszamentem a medencébe, és leúztam, amit kellett, de... De hol fenn. a hattára, ahol az ember azt érzi, hogy ez a személyiségében meglátszik. Tehát én arról beszélek, most nem arról beszélek, mint amiről egyébként az elmúlt időben szó esik, hogy milyen edzési módszerek voltak, amelyek ma már nem megengedhetőek, hanem hogy az ember lelkében hogy tudnak akaratlanul is beleszállni úgy, hogy ez a sportkarrierjét előre mozdítja, a lelkét viszont átmenetleg vagy tartósan megtöri. Nem tudom erre a választ, mert hogy igazából ebben nevelkedtünk, hogy igazából nem szóltunk vissza, vagy nem nem diktáltunk. De ugye én kalocsán voltam katona, ott azt mondták, egy a parancs, egy a végrehajtás. Valahogy így. Ez kalocsa? Igen. Ez igen, ez igen. Nálunk ez így volt, igen. És én valójában kettőn között az a különbség egyebek között, hogy én nem akartam katona lenni, ön pedig élsportoló akart lenni, és ez az élsportolói kalocsa, ez olyan volt, hogy ennek a szabályait, ha tetszik, ha nem tetszik, be kellett tartani? Hát de tetszik, mert hogy igazából már arra is rájöttünk, hogy én most itt, itt kereshetem, tehát hogy így nyilván nem rúgnak ki, vagy nem tiltanak el a kajakozástól, hogyha mondjuk két edzésen nem csinálom meg, amit az edzőkért. Csak tudom, hogy ez augusztusban majd hiányozni fog. Tehát ezt viszonylag hamar megértettem. Az, hogy egy ilyen ember szem előtt lebeg beleértve, hogy egyik nap követi a másnapot, nem mindig versenyez. Mi az, ami motiválja? Én őszintén mondom, hogy most már biztos, hogy nagyon sok időt telt el, hogy én nem tudom megfejteni, hogy én hogy lettem kajakos. Őszintén ezt tényleg tiszta szívemben mondom, hogy ezt nem tudom, mi, mi segített. Tehát, tehát annyi hullámvölgy volt, annyi nehézség, és annyi szar, nem gondoltam volna, hogy én tényleg jó kajakos vagyok. És és valahogy így kiböjtöltem. Tehát ez a jó szó és én sok kéget sportolónak, aki fiatalon kezd kiégni, azt tudom uh, tanácsolni, vagy üzenni, hogy így csinálni kell, csinálni kell, és egyszer csak vége lesz ennek a nehéz időszaknak, és újra elindul, és újra kiviláglik a is, és, és újra uh, el fog kezdeni így felfelé, így befelé mennek a labdák. Tehát, hogy így minden sikerül egy idő után. Én nem így volt. Tehát, hogy voltak nagyon nehéz időszakok, voltak reménytelen helyzetek, mondjuk 19 évesen az életben nem gondoltam, hogy ilyen felnőtt válogatott leszek, és egyszer csak csörgött a telefonom, és Kati várt a csapatába. Ne válaszolj, ha ne nem akar. Egy ilyen e, sikeres nő életében e, 31-2 éves koráig, amikor abba hagyja Hány évvel a sportolói múltját, azt hány évre teszünk? Mondjuk 16 éves korától a befejezésig, az hány év? 16, 17? 17. 17. Ez a 17 év, ha akar ne válaszoljon, hány év telt pár kapcsolatban? 14. Igen? Két hosszú kapcsolatom volt, igen, és mind a kettő azért a legsikeresebb időszakára. datálódik én 17 évesen ismertem meg az első hosszú kapcsolatomat, az akkori páromat, és utána még a londoni olimpia előtt ismertem meg a másikat, aki nagyon-nagyon sok mindent tett hozzá a pályafutásommal. Mindketten sportolók, nem sportolók? Az első párom szinten sportolt, a második párom ő kajakozott, de mire, én, mire mi összejöttünk, addigra ő már befejezte. Mennyire könnyű alkalmazkodni ez? Hát biztos nehéz volt, mert, mert ezért is mentünk szét. Alapvetően miben nehéz? Tehát az elfoglaltsága? Hát az elfoglaltság, meg a beszűkültség. Tehát, hogy azért egy ilyen sportolóval nem lehet annyi pro programot tervezni, illetve. Az egy élsportolót sportolót úgy képzeljek el olyan szituációkban, amit nem él sportolók megélnek, hogy egész egyszerűen abból adódóan, mert tudja, hogy mit kíván az élete lezár? Hát hogyne? Tehát pont valamikor meséltem egy olyan egy kötött barátság során, hogy, hogy nálunk ilyen, hogyha elmentem egy hamburgerezésre, tehát nem hívás, nem kimaradsz, hanem mondjuk este nyolckor a barátaimmal elmentem hamburgerezni, akkor tudtam, hogy három napig nem vagyok normális, mert később feküdtem le, nem volt meg az esti ilyen levezetés, mert kapkodtam már, hogy edzésről odaérjek a vacsorára, marha úst tettem, akkor tudom, hogy az három napig bontja a szervezet, szóval, hogy ilyen, ilyen apró példák, lehet, hogy más sportoló nem érezte ezt ennyire magán. Én megéreztem, főleg egyébként így a londoni olimpia után sokkal-sokkal tudatosabb lettem már, és, és egyre jobban beszűkült így az élettelem. Amióta elhagyta a sportot, azóta belejött annyira a sporton kívüli életbe, mint amennyire belejött ön gyerekként, majd felnőttként a sportoló életbe? Hát én most ilyen bébizsiráf vagyok a civilek között. Én mondtam is, sok helyen elmondtam már, hogy én most kapom az élettől azokat a pofonokat, amiket mások így 20-22 évesen. Ugyan egyet. Mondom, randizgatok. Tehát, hogy így úristen egy rendezvúra készülni, ezek érdekes dolog. Másodszor hogyan kerültek külön? Na, az akkori párom? Nem. Vagy hogy? Hát ugye azt mondta, hogy kétszer lettek különültetve igen. Figyeljük. Igen. A londoni olimpia után Dana váltott, és a férjével kezdett edzeni a somogy és ők megpróbálták a sprint szám felé a 201-es felé venni a felkészülést, ami akkor még olimpiai szám volt a Rio olimpián. Igazából még Tokióba is, na mindegy, és akkor egy két-három évet arra áldoztak, hogy megnézték, hogy a Dana képes -e fölkészülni a rövidebbik viktávra is, és azért az egy elég elvont felkészülést igényelt ahhoz képest, ami a Dana az előtte lévő tíz évben készült, és, és akkor tényleg mindent feltettek a 201-esre, és nem is próbálkozott csapat, vagy csapathajóval, igen. És akkor 2013-ban már én keresgéltem a párokat, egyébként az Úr Krisztivel versenyeztem a bazébe, Adta magát, mert 2012-ben is már az olimpiai válogatón indultam a Kristával és nyertünk is együtt négyesbe olimpiát, tehát így tudtam, hogy mi kell a kristának ahhoz, hogy ez a páros jól működjön. Meg is nyertük egyébként a válogatót, négyesben és párosban is nyertünk világbajnokságot abban az évben, aztán Kriszta elment szülni, akkor született az első kisfia 2014-ben, akkor jött Csipestami, csipestami is versenyeztem már korábban is, de akkor már olimpiai számban 500 párosban versenyeztünk, szintén nyertünk VB-t. És akkor 15-ben, akkor volt egy fordulópont, akkor már három éve nem versenyeztünk a Danával, és valami csoda folytán ő kikapott 501-esben, ami ugye a fő főszáma száma volt, nem is tudtam elképzelni, hogy valaha őt megverik egyéniben, és Kárász Anna megverte, és akkor felhívtak telefonon, hogy meg kéne nézni így B-variációként ezt a párost újra. Ekkora hatással volt ez az egyetlen vereség. Igen. Igen, és egyébként ott kikapott a második válogatón is, tehát azért jó, hogy volt egy, egy menekülő útvonal idézőjelben ami párosunk. Én szerintem amúgy az mentálisan nagyon jót tett De nincs én. olyan, hogyha nincs lósza, már is megteszi. Ja, hát én ezt úgy boldogan vállaltam, ezt a szerepet. Tehát tényleg mikor azt mondtam volna, hogyha a adna hív, hogy akkor menjünk, hát a világ legmegbízhatóbb versenzője ez. Nyilván De mégiscsak van... ott hagyja... Az edzője, aki hol egy idegen, hol a férje hatására uh -huh. egy civil kérdése teljesen értelmezhetetlen az ön számára, hogy az ön öntudata, csak a teljesítmény az számít? Abban az időszakban én azt gondolom, hogy szerintem Adana a legjobbat. De tehát legjobb, Én ezt értem, hogy úgy jól döntött a saját szempontja alapján, de nem jól döntött, vagy hogy döntött az önszem Tehát hol vannak az ön szempontjai? Az egészen hihetetlen az az alázat, ami önben van. De van egy pillanat, amikor, az, az, ember, van egy pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy sok... Ez később jött, ez később jött. Tehát én azt gondolom, hogy 2012 és 16 között a Dana úgy cselekedett, ahogy én is cselekedtem volna. Ha én vagyok, akkor a világ legjobbja 501-es vagy, akkor nézzük meg Nem tudjuk, tudok, hogy, hogy így cselekedett 000. volna. Fogalmunk nincs. Ön ezt én ezt de Én ég. ezt azt tudom mondani, hogy ezt így... Sose jön. volt egyéni. Igen. Hát akkor meg honnan tudja, hogy így gondolkodott? Szerintem ez belefér. Ami, ami a 2016-os év után zajlott, az, azt már nehezebben viseltem. Ott azért tudni kell, hogy 2017-ben Danának született az első kislánya, és 18-ból úgy tért vissza a mezőnybe, hogy majdnem, hogy esélyt sem kaptam arra, hogy újra párosban versenyezzünk. Tehát, a kitől nem kaptam meg? Hát Danától és a férjétől. Nem is azt mondom, hogy nem kaptam esélyt, hanem ott elkezdődött egy... Egy, egy párkereső szisztéma, hogy keresték a legjobb megoldást. Egy, egy, egy ilyen kajak Tinder? Valami olyasmi igen, igen. Tehát ott azért volt egy jó pár formációban, a három-négy lányal megnézte még a párost, és végül én kiestem a, a válogatók sorából, tehát az utolsó időre én elvéreztem, és akkor döntöttem először úgyhogy hogy akkor igazából már nincs miért. Tehát, hogy nekem megvan a három aranyam, én ebbe a feszített életmódba már nem kívánok, és ki hagytam az egész Valójában nem biztos, hogy a feszített életmódból letelege, hanem ebből azért. A kettő nem ugyanaz. Hát hogyan ez a kiszolgáltatottság? a kettő nem ugyanaz de akkor egyébként... Azért önnek nem árt időnként egy lobot adni ön alá, mert egyébként ön képes más véleményt mondani, mint tehát az ön szerénysége és alázata az egész egyszerre más mondatokat hoz ki önből, mint amit egyébként gondol. Mert nem akar vele senkit megbántani. Hát igen, de... de... Miközben önt egyébként megbántja. Hát persze, az, nagyon, az egy Or, nagyon nagyéz volt, volt, hogy ne, dolgoztam együtt a Abban, Abban az, az időben, és most is dolgoztam együtt, tehát azért... Van oka? Van, hogy ne, hogy ne. Azt az időszakot, azt azt gondolom, hogy a kajakpályafutásomat lezártam, nyilván most olyan dolgokon ö, dolgozom, ami, ami most a, a, ahhoz segít hozzá, hogy, hogy azért 37-6 évesen kezdtem a felőtt életemet, tehát hogy azért most így sok minden nevekkel kvázi fognom. szabadult. Hogy ne, hogy, hát egyébként tényleg, tehát, úgy, de Ha azt mondanám, hogy a börtönből Hát persze, abszolút. Tehát ez egy boldog börtön. De ez együtt a sportulóidnek ott vannak a karácsai, csak nem börtön. Uh -huh. Illetve hát nézőpont kérdése. Hát ez egy Ha nem állalt. lettek volna sikerek, akkor evidens, hogy abba hagyta volna? Biztos. Tehát biztos. Tehát Mennyi én, idő után? Én, én nagyon hamar. Én ezt mindig elmondtam, hogy én nekem, amikor az első nemzeti... Tehát, hogy az első... Volt egy ilyen fogadalmam például, hogy... Azért sokáig ugye investál vele az ember, hogy megveszi az első lapátját, vagy talán lapátot nem is kellett vennem, de kell hogy... Egy lapát? Ugye akkor nekünk, a házmester lányának sokba került a százezer forintos lapát, most már kevés egyébként, de akkor meg még több megtűnt, és, és akkor egy ideig, ugye tolja bele az ember, meg, meg úgy természetesen, hogy megveszi a felszerelést, aztán amikor megkapod az elsőt, és ez így hozzászoksz, és akkor mindig mondtam, hogy na, amikor először nem fogok kapni már saját felszerelést, én akkor fogom feladni. Tehát ugye azért, hogy csak lejárjak, én erre. Nem mondja ezt, hogy ezt menni. többször elmondta, de ez egy hivatkozási alapnak jó atom. Nem biztos, hogy igazság, biztos benne, hogy így cselekedett volna? Nem tudom, mert szerencsére nagyon jól jöttek a sikerek. Tehát ugye ez húsz éves koromtól így olyan szépen így fel volt építve az egész egészet. Nem tudom, a hogy. Ugyanattól kérdezték, jól. hogy világtehetség-e, vagy szerencsés, és azt mondta, hogy világtehetség, de ha választani kell, ő a szerencsét választja. Ön melyik? Ja, én nagyon szerencsés vagyok. Egyszer, egyszer ezt meg is kaptam egy, egy kajakostól, akinek most nem mondom el a nevét, hogy, hogy hát hogy azért mindenki tudja, hogy én milyen szerencsés Alapvetően vagyok. Alapvetően a szerencsét. miben áll? Hát például a Danában, én azt gondolom. A Danában, nem. amikor visszakapta azt követően, amit elmesélt? Nem, egyáltalán az, hogy az ő generációja vagy. Azt én értem, de amikor uh -huh. végül is összeültek, akkor... Um, Meg lehet oldani egy ilyen szituációt anélkül, hogy az ember ezt megbeszélje a másikkal, vagy megbeszélik? De úgy beszéljük, nem. Mi nem lelkisztünk sokat. Nem. Mi nem. Nem az típusok voltunk. Tehát, hogy így mi, mi egymásan ne... néztük, is így ezt érket, így helyre, helyre tettük, azt gondolom. Mi különbözteti meg az ilyet a géptől? Mi azok voltunk, de mi ezt is láttuk az előttünk lévőktől. Tehát, amikor, az nekünk egy olyan ilyen iskola példa volt, amikor Kovács Katalin egy másodperc alatt ült be Janis Natasával, egy hajóban, annak ellenére, hogy előző nap a Janis Natasa ítézője beállette Kati az, azzal, hogy ő nyerte az olimpiai válogatót, és vita nélkül nyertek együtt olimpiát párosban, hogy, hogy mi ezen nőttünk fel, hogy igazából minden ilyen emberi dolgot félre tudtunk tenni. Egy, kettő, meg nem is csináltunk ügyet semmibe tehát Nem is voltak nagy kihágásaink, tehát mi nem azok a, én, én se, és Danas se nem azok a sportolók voltunk, akiknek olyan óriási amplitudon lett volna a karrierjükbe, hogy lett volna bármiféle botrány, ami rólunk szól. Mi mindig szépen álltunk be a sorba, mi mindig megbízható versenyzők voltunk. És hogy esett, amikor önnek Fábiáni Rózsnyai Katalin nem is egyszerűséggel azt mondta, hogy tehetségtelen. Na, hát végül is nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy, hogy gyakorlatilag hagyhatom is abba a kajakozást 22-3, 22 évesen. Nyilván Katilininek volt egy, egy nagyon határozott elképzelése, hogy ő milyen olimpiai csapatot látna Pekingben. Nyilván készítette egy nagy olimpiai csapatot, vagy egy nagy válogatott keretet is, Janis is akkor éppen nem nála készült már, és akkor ő próbálta egyben tartani idézőjelben ezt a birodalmat, és akkor jöttünk még kis pólyások Danával, és hát idézve, kicsit beleköptünk ebbe a levesbe, hiszen már előbb-utóbb mindenki kiöregszik, és előbb-utóbb mindenki belenő. De akkor igazából ez ilyen határeset volt, hogy mi már rúgdostuk az ajtót, de akkor még volt egy Benedek Dalma és mi akik egyébként simán ott lehettek volna ezen a pekingi olimpián. Valahogy mégis Kati és Meteser ránk gondolt, hogy mi üljünk be a négyesbe, és mi akkor azt mondtuk, hogy akkor köszönjük szépen, mi mennénk. És mire váltotta ki azt, hogy ezt a megjegyzést kapta? Hát azzal, hogy nyertünk egy Európa-bajnokságot, és ő erre nem számított, hogy milyen ennyivel fogunk nyerni, és ez, ez ö, váltott ki egy olyan feszültséget az egész csapaton belül, hogy, hogy ő azt mondta, hogy akkor ezt így áll. Nem tudom, hogy mennyire gondolhatta olyan, mert én másnap eljöttem a csapatából. Emiatt? Kaptam, nem emiatt, hanem kaptam egy lehetőséget, és én azt Te mondtam, hogy... véletlen, hogy, hogy ilyenkor ez pont egymás követően születik? Nem, mert ott már annyira szorított az idő az olimpia előtt, hogy vagy akkor vált egy versenyző, vagy, vagy marad a saját edzőjénél. Én nem tudom, hogy a Kati Kovács Kati is ez egy nagy ö, bátorság volt. Akkor eljönni a Katinén illetve hát nekünk 21-22 évesen, meg, meg bőven, tehát akkor azt mondani a világleges legjobb edzőjének, hogy köszönjük szépen, mi más úton járnánk. Az ilyen világcsodája volt akkor. Én ezt értem, de ami ott akkor önnel történt, azt egy olyan helyzetű ember, mint én, arra azt mondja, hogy az igazságtalanság volt, és portséker után ezt kapni. Mm, igen, de utána ugye kaptam egy telefonhívást Kovács Katalintól, hogy vár szeretettel el Szegeden, és Én akkor... ezt értem, de a kettő egymástól függ? Igen, de nincs idő, nincs ideje az embernek ezzel lamentálni. Tehát akkor így, így Jézus Úristen, akkor ott egy fűszál, akkor azt elkapom. Tehát, hogy én, én, én ebből nem csináltam akkor... Ö ilyen lelki kérdést. És igazából. Uh, én, én, én tudom, hogy ilyen hogy mondjam, ez uh, álszentnek tűnik, vagy álszerénységnek, de én, én tényleg azt mondom, hogy én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy egyáltalán másfél évet Katin éljénvel nem, én, én, én, ezt, én ezt értem. Én ezt értem. Akceptálni nem tudom. Vagy nem is... Meg egyáltalán ki vagyok én, hogy akceptáljam, tehát az a kérdés, hogy az önsport sikerei, azok mindent megmagyaráznak-e? Mindent, hát abszolút. Hát abszolút. Tehát, hogy én igazából az ember megjel jókat, rosszakat, és a rosszakat, a bőven-bőven a serpenyő az a pozitíva van azáltal, hogy az, az a három olimpiai arany van. Van kilenc világbajnoki cívem. Tehát kilenc évem telt úgy el, hogy minden augusztusában én pozitív mérleggel zártam. Aki nem így gondolkodik, mint ön, az nem menjen sportolónak. Hát nem is bírják. Igen. Tehát ez, ez viszonylag hamar el kiválasztódik. Tehát ez sokan... Azért ritka az olyan sportoló, aki hosszú éveken keresztül bírja a sikertelenséget, és, és ezeket a néha citromokat, amiket kapunk. Mit tud ön, hogy ő lett a vezér? Mert ugye azt már elmondta, hogy mit tud Kozák Danuta, de mit tud ön? Ó, hát fizikálisan azért nagyon jól bírtam a terhelést, tehát az azért nagyon sokat számított, hogy sose voltam, sérült, és nagyon jól bírtam az edzéseket is, tehát hogy elég kiszámítható voltam a hétköznapokban is, és akkor én nagyon szerettem odafigyelni a csapattársaimra minden emberileg, mint sportszakmailag, tehát ugye nekem az elég sok edzésem telt azzal is, hogy amikor tudtam, hogy ezzel a lányal szeretnék mondjuk párost menni, hogy akkor a közelébe részt távoztam. És nagyon figyeltem a technikájára is, arra, hogy, hogy oszja be az erejét, a légzágára a, azokra Hallja? a Hallom, igen, igen. Mennyire érzékel? Én nagyon. Így lelkileg is nagyon, meg, meg úgy a részletekre is nagyon odafigyelek. Kicsit kényszeres is vagyok. Ez mit jelent? Nem tudom, szegény kolléganőm kap eleget most, akivel egy szobában dolgozunk. De én nem vagyok a kolléganője, nem tudom, hogy mit kap. Nem tudom, zavarnak a hangok, nem tudok koncentrálni, hogyha beszűrődnek olyan hangok, amire én nem számítok, vagy engem az kizökkent. Nem tudom, nagyon sok minden nem kényszeres vagyok, hogyha eltervezetek. Nem így. hiszem, hogy ez kényszeresség. Ez az ön aklimatizálódása a nem sportolói való valószínűleg. Hát biztos, biztos, hogy nagyon sok minden, hogy ömlesztve kapok. Nem ömlesztve kapja Korábban nem kapta, most meg kapja. Olyan, mintha ömlesztve kapná, holott én ugye ebben élek számomra, ez nem ömlesztve számomra, az lenne ömlesztve, ami önnel van, csak az engem akkor agyon nyomott volna. A nagy különbség kettőnk között az, hogy önt ez nem nyomja agyon, és attól, hogy frusztrálja. Hát frusztrálja. A kettő között Igen. van különbség. Igen, hát remélem. Tehát amíg ön mind a két teljesít, Addig talán én az egyik szférában a teljesítek, de a beszélgetés nem rólam szól, és ez mindenféleképpen megkülönböztet bennünket. Ebből a szempontból a szó klasszikus értelmében akár el lehet azt is mondani, hogy önnek, ha szerencséje van, két élete lesz. Hát én azon dolgozom, hogy a másodikban is megtaláljam, vagy megálljam a helyem, inkább azt mondom. Tehát azért... Igen, nem kéne, hogy megállni a helyét, elég lenne, a boldog lenne. Tehát ahogy sikeres volt az egyikben, abban elég, ha másikban boldog, nem kell, hogy megállja a helyét. Tehát ez a megállja a helyét, ez egy ilyen ez egy katonától való mondat. Igen, ezt most tanulom. Yes. És... Igen, és ezért járok pont a pszichológushoz is, hogy ezt, ezt megértsen végre, hogy nem kell még egyszer mindenben a legjobbnak lenni. Csak heti egy alkalommal. Innel is üdvözlöm őt <gül> a türelméért. Hanyadik pszichológus, akivel dolgozik? Vagy aki dolgozik önnál? Hát itt civilként az első sportpszichológus, az sokáig járt. Ő nem az? Nem. Fizet is érte? Igen. A sportpszichológusért nem kellett fizetni? De. Azért de. is? De. Hogy Önnek? Igen. Igen. Azt nem a szakosztályája? biztos lehet, hogy, hogy állták volna, de ezt én szerintem így megoldottam magam így privát. Tehát, hogy ez szerintem így sok sportoló ezt nem is osztja meg az egyesületével, vagy én nem az a típus voltam, hogy... Nem is egy... tudták őről? Szerintem nem. Hát, hogyha kérdezték, akkor megmondtam, tehát ezzel nincs tagadni való, de, de hogy ez az én... Volna? Hát ez igen. Tehát, hogy nyilván nem kérdezték meg, hogy nem akarod, hogy kifizessük a pszichológusot. Hát, hogy nem miért kérdezték volna, azt tuddál, hogy pszichológus <laughs> az Igen. Nem, nem, Mennyi nem, idő alatt lett ennyire fegyelmezett? Vagy nem. ilyen fegyelmezett vagy gyerekként, és az kötve hiszem, vagy hát égen? Ilyen 15 éves koromtól vagyok ilyen fegyelmezett. 15 évesen így bekattantam, és azóta... De tíz évesként nem lehetett volna őre. Tehát a Há, a tíz... Én az állóképességemet abból szereztem, hogy mindenhol csaltam, meg szókáztam meg tilosba fűröttem, és, és azért nem én voltam, a megbízhatóság, mint a példánya. Érdekes, mert azt mondja, de most már óvattal vagyok önnel, mert az ön alázata a szó legjobb értelmeiben, vagy nem mindig a legjobb értelmében ki tud váltani önből olyan mondatokat, amivel inkább túl akar jutni kérdésekel, semmint, hogy az igazat mondaná. Ami nem, nem azt hogy... Ez <laughs> Ami ugye nem azt jelenti, hogy ön hazudik, hanem esli szól, Ma beszéltünk egyébként telefonon még délelőtt és én azt mondtam, hogy én nagyon ügyesen kimozgom azokat a kérdéseket, amire nem szívesen válaszolok, és ezt jól, jól észrevettem. De én a magam egyszerű és keresetlen módján, amikor ez nem azonos a turvassággal, akkor ebben megakadályozom. De nincs ezzel gond, tehát eddig állom a sarat. Látja, állja a sarat. <gül> Hát jó, csak olyan nehéz erről beszélni, mert hát nyilván az embernek vannak gyengeségei, egyébként sem beszéltünk, sportolóként az ember nem beszél a gyengeségeiről, most meg már minek. Kettő ezt majd megnézik azok az emberek is, akik egyébként köze volt a pályafutásomhoz, végigkísértek, és nyilván vannak dolgok, amiről, ha eddig nem beszéltünk, most már kár. Mindketten visszafogott emberek vagyunk, nem vágyunk luxusra, nagy elismerésre, míg én társasági ember vagyok, addig ő nagyon visszahúzódó. Csak egy hónaptal teljesen már nagyon hiányzik, de mondja az egyik interjújában. Uh -huh. Miközben ma már ezt eléggé körbefestette ahhoz, hogy az ember ezt szizelláltan értse, beleértve, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy kölcsönös. A barátságunk? vagy? Hát, hogy ő két hónap után már úgy érzi, vagy egy hónap után, hogy jön hiányzik. Hát Hiszen volt a periódus hogy... az életüknek, amikor nem így volt. Igen, de ezt jól gondolja, vagy jó párhuzamot húztunk ezzel, hogy mi katonák vagyunk. Tehát, hogy attól már, hogy nem egy hajóban versenyszünk, attól függetlenül én azt gondolom, hogy mi jelentünk egymástak annyit. Vagy... Mit jelent ez, hogy társasági ember egy katonának. Nagyon ja. mit dolgozunk, mint egy mesterlövőz? <laughs> de, hát ez nyilván ez a személyiségem része, hogy én szeretem a baráti társaságot, én szeretek emberek között lenni. Hogyna, hogyna, hogyna, hogyna. És hát végtelen türelmesek, egy ilyen sportoló lenni, az, az, az is nehéz. Tehát mint a pár voltak olyan barátaim, akikkel jó esetben csak szeptemberben találkoztunk. Most már van ideje. Miért nem fejezi be a jogot? De nagyon nehéz pályakesztőnek lenni, tehát nehéz egy olyan ö, szervezetnél dolgozni, ami szintén egy álom. Tehát az Olimpiai Bizottságnál dolgozom most marketingesként. És, és nem kapna annyi mint hogy be tudja fejezni a. Na, ez most pontosan olyan, mint a sport. Tehát, hogy lehet, hogy azt mondaná a főnököm, hogy mennyire csak nyugodtan péntek délben áll, viszont annyira felelősségteljesnek érzem a munkámat, hogy én nem tudnám még azt a négy-öt órát se elengedni. Most a, én beszéljek a Fábiánnal, miközben nekem nem is ilyen a viszony a Fábiánnal. <gül> én vagyok ilyen. Nem, ez, tehát önnek egész egyszeren ez, szüksége lenne arra, hogy ez befejezze, őre nem jellemző, hogy dolgot nem fejez be. Van de, három éve, sajnos, de... mi? mi az még? Hát ugyanígy vagyok egyébként a marketinggel is, tehát én és marketinget tanultam, abból megvan meg két évem, abból már csak egyet kell befejeznem, az egyébként folyamatban van, nyilván ez, ez a mostani szakmámhoz is kell. Azt hol végzi? Azt az edutusz Egyetemem. Az egy nagyon sportoló egyetem egyébként, és, és nagyon sok sportoló végez náluk, és tényleg nagyon sok minden segítséget kapunk a tanulás során. Nem, nem előnyöket, hanem segítség. El Elmondta, hogy nem is akar jogász lenni. Igen, de a jog az pont egy ilyen Joli Joker dipomány. Hát nekem jó, jónak mondja, mert én is az vagyok egyebek között, de Neked egyéb... erre nincs szüksége, nem ők olimpiai van bajnok. Van egy személyes kötődésem is, mint mondtam, a nővérem is jogász. És amikor ő végezte a jogi egyetemet? Szerintem nem mondta, hogy ő jogász. Na, most, most mondom, mondom igen. És, és mi annyira nagyon jó testvérek vagyunk, hogy én rengeteget láttam, akkor még élni mindig adját Konkrét adját. célokkal kell motiválni. Ilyen egy cél, hogy befejezem az egyetemet, aktív kajakos, még nem szerzett doktori címet. Ezt jól lenne elérnem a következő olimpiaiakban. Nem sikerült. Mondta szeptember 28-án, 16-ban. Hey. Na, no, nem sikerül. Kedves Szabó Gabriel, egy hát, nyolc év. Hát, nyolc az. év nem. Hét. Hét. Hát. igen. hogy így, így, így, így Igen. Hát ő... Ja. Ez... Ezre ez, nem vagyok büszke. <laughs> És hát igazából most már... El ki kell vívnia azt a teret, ami jár önnek. Tehát e, e, ha önnek jár három köbméter levegő, ne elégedjen meg kettővel. Igen, de kicsit azért el is vagyok fáradva. Tehát azért azt így érzem, hogy egy-kettő meg van egy magánéleti lemaradásom. Nincs magánéleti lemaradása. Másféle kép Látja most, én, ha így fogalmaznék, engem a barátnőm javítanak ki Nincs magánéleti lemaradása. más képért ezt lemaradásnak látni, az olyan, mint az előző hajó, ami három méterrel, vagy egy orhosszal van ön előtt, de nincs ilyen orhossz, kedves Szabó Nincs. Semmit nem kell utolérnie, hiszen egyébként, amit utol akar érni, azt nem is lehet. Hát ez most egy nagy szembesítés. Nem nagy szembesítés. Én csak biztatom ön. Tehát, hogy nem kell méricskélni. Igen, de lehet, hogy hogy igazából most már úgy, úgy szeretném egy kicsit jól is érezni magam. Tehát, hogy így... Nehéz? Tély, hát nehéz, tényleg nehéz. Tehát tényleg már felelősség teljes embernek gondolom magam, és... Nem fogok önhöz érni, de ne szorongassak. Egyet. <gül> <gül> Jó volt... Ö... Tényleg olyan témákat feszegettünk, ami, ami mm, tudom, hogy hiányosságom. És de nem hiányosság? De hogy ne? Hát én nekem is nagyon nehéz eldöntenem, hogy én most szeretnék egy diplomát. Van, amit be kell fejeznem, tehát a szakmámból adódóan is. Mennyire oldotta meg az életét e tekintetben a sport? Tehát mennyire. Nagyobb. volt olyan a sport, hogy mindig odaadta a következő lépcsőt, önnek nem hát kellett. Ez a jó a sportban. Ez a jó, hogy. A... Úgy gondolom, hogy ez egy kikövezett út. tehát hogy Az. Exakt. Hát igen, vagy van ért. Nem volt, szerencsére. Az ön szakmájában, sportoló, mi, volt? mi, a, mi a legjellemzős félsérülés, ami egyébként... Hát nagyon e... sok a gerincsérülés, egy gerincsérvák. Meghúzta? Tessék? Meg Persz, szerencsére. Nincs. Hát lekapogom, hogy semmi esni. Tényleg gerinc, derék, vál ezek a kritikus pontok. Ezeken a tételeket mind tudjuk, tehát kicsit jobban érezni magam, hogy látom, hogy sok poszt itt már eltűnik. Rosszul érezte magad? Hát most ez a része, ez nem volt annyira ö, komfortzónán belüli. De megmondja, hogy miért? Azért, mert, mert tudom, hogy, hogy be kellett volna fejeznem az iskolát, Tehát Ez ez egy olyan, ez egy saját ö, maga. De, de mi a különbség? Árulja már el nekem. Tudom, András, ne dőljek előre. Kurtás Andrásról <gül> szól, aki a műszaki főnök. Mi a különbség e között, amiről most beszél, és a között, hogy néhány hónapja, vagy nem olyan sok idővel ezelőtt még azt se tudta, hogy jól döntötte akkor, amikor nem vállalta Tókiót. Mi a különbség a kettő között? Ott van önben ilyen kérdés, olyan kérdés, miközben többé-kevésbé mind a kettőt eldöntötte, az egyiket már biztosan. De, De Tókiót azóta is bánja. Nem, nem, nem. Már nem. Hey! Van kis Most is úgy beszél, hogy fogalma nincs arról, de azt gondolja, hogy kettesben azért így is, úgy is, meg amúgy is. Nem tudhatjuk, tehát tényleg. Hát most, én nem tudhatom. Igazából a, én csak a, visszamondom önt. Nem, hát én, én, én így döntöttem, és nincs ilyen, hogy mi lett volna. Ha nincs ilyen a sportban, tényleg. Ez lehet, hogy egy elhamarkodott uh, riport volt az én számból. Hogy döntött el? Nem ment tovább. Covid? Ö, igen, tehát hogy ugye márciusban elhalasztották az olimpiát, és két hónapig még ment a felkészülés, vagyis hát nyilván a. Nyugodat, De ugye, az is csináltak. benne volt, hogy külön voltak, ugye ön máshol edzett, mint a kozák danottak ha én ezt nem kérdezem, ez sem eséli el. Hogy hazajön Amerikából az egyik hazamegy, a másik elmegy az édesanyjához. Igen, hát igen, az egy Az, egy az ilyen, utóbbi az ön... Nagyon instant helyzet volt, hogy ugye mindenki magában regzett. Én itt edzettem Budapesten a Tóth László egyszőmmel, akivel egyébként Rióig is készültünk, aztán újra alakultunk 2019-ben, 2019 igen. És, és Vackor Tóth Leszló irányította abba az egy-két hónapban külön az edzéseimet, és akkor, és akkor utána lekértek szolnokra, hogy akkor menjek le, most már ott folytassam a felkészülést, és akkor lent találtam magam 34 évesen egy faházban, és egyszerűen úgy éreztem, hogy ez nem fog menni még egy éven keresztül Te annyira kilátástalannak éreztem. Mi volt Mi volt kilátástalom? Igazából én már kaptam 2018-ban egy fejlővést szolnokból, bár csodálatos város, én nagyon szeretem, de akkor egy fél évet lendéltem egyedül, de tényleg a szószoros értelmében egyedül egy van, amit úgy kell elképzelni, mint egy laktanyát nagyjából. Hol? és egy, Hát a szolnoki uh -huh. pálya uh -huh. mellett. És az úgy mentálisan nem tett jót Tehát, hogy én ott már <haz> a depresszió fogalmát így már karistoltam. és tettek? Mert, mert nem volt más csapat, ahová csatlakozhatna volna, és akkor szólnak a Hadvin a Gergő irányításával. Ön... Mi nem volt olyan csapat? Na, ebből nyilván tudnék dolgokat mesélni, de most fogok, tehát ehhez így sok-sok ember kellett, hogy ez így alakuljon. Azért fogja ez mert abszolút nem tűnik konfliktusosnak. Ugye azt mondja, a tavaly éppen Amerikában edzőtáboroztunk, utána beütött a járvány, ugye 2020, én Pesten maradtam, mert nem akartam nehéz időben maguk hagyni a szüleimet, a megadott ezért szerint Dana, tehát a szolnokon készült, én pedig Pesten, Backor az a Tóth irányításával, március végén vegjelentettében, hogy elhalasztják az olimpiát, rosszul jön, de kitartottam, akkor még abban bízhatunk, hogy 2020-ban legalább a világbajnokságot megrendezik, Május elején én is lementem szolnokra, megértettem Baszkort, nem kíván abban részt venni, hogy ő csak asszisztáljon a munkahoz, amit alapvető és homógyi bílalkozák, ott a egyben edzője, Lent. magamra maradtam, koksoltam, kimerültem, egyedül egyik, az egyik fázisban előjöttek az előző évek rossz érzései. Igen, pontosan. De ez vackornak se lehetett könnyű. Hát biztosan, biztosan. Sok-sok katona. Figyeljem, ugye alapvetően lassan jövök bele a sportolókkal való beszélgetésben. Egy dolgot bizton állíthatok nem ütöttem ő alatt. Nem, abszolút. Nem is mutattam ő alatt. De, ahogy is, nem. És nem lászítottam. Nem, de hogy. Nem, nem. Félért, csak hogy a szándékaim azok nemesek, és semmi más nem irányítja ők. Két dolog irányítja. De biztos, hogy előbb-utóbb ki is derülnének. Az én. egyik a kíváncsiság. A másik pedig, hogy hogy működik a szabogabél. Hát ezt sokszor én sem tudom. De én próbálok rájönni. Hát és egy ilyen beszélgetésben mind a ketten valamire rájövünk, más-más. Egyszer voltam egy valóságshowban, én megbántam, ő nem bánta meg. Az uh -huh. Nem, nagyon rövid időt voltam a játékban. És... De nem az a dolog lényeg, hogy kiesett, hanem hogy elvállalta. Ugye korábban ilyet állhatott volna. Hát ennek két lelki vetülete volt. Az egyik része az az volt, hogy ö, én társadalmilag fontosnak tartom azt, hogy adjunk is vissza abból, amit kaptunk, és hogy azért viszonylag ritka az, hogy főműsor ide... Hát azt tényleg látni kell, hogy a mai kisgyerekek imádják ezt a fajta műsort. Tehát, hogy soha ilyen... Ö, megjelenési felületet nem kap egy sportoló, vagy egy sporti globálban, mint ahogy, ahogy olimpiai bajnokok, sportolók versenyeztek ebbe a műsorban a napi szinten főműsor időbe, és innentől fogva kisgyerekek tömegei egzatlan pályákat építenek az iskolákban, szeretik meg a sportolókat, kezdi el érdekelni őket egy sportoló, találnak maguknak példaképet, és ezt most nem azért mondom, hogy magamat építeni mentem oda, hanem azért, hogy lássanak más sportolókat. És ez előtte tudtad, hogy így ez? Hát miután ez már a harmadik évad volt, amikor engem kerestek, akkor így, akkor így és hozzá keteni, hogy én is nagyon szerettem ezt a műsort, akkor így ez a gondolat ez már erős vagy nem bár hozzá keteni, egy hónapig nemet következetesen nemet mondtam Palik erre a felkérésére. Tőle se hát Persze, mert, mert hogy én, mint a melékált ábra mutatja, rendtelentesen ügyetlen vagyok a labdajátékokban, tehát azt előre tudtam, hogy ez nagy égés lesz. A másik, és ez egy Szerintem 50-50, hogy én menekültem itt horral. hogy én menekültem itt Tehát, hogy ez ugye 2020. októberére datálódik, és ugye nálunk a soknál októberben kezdődik a szezon. Én háromszor hagytam abba a kajakozást, és jött októberben a nyomtatott szerződéssel előre. Laci. És én azt mondtam, hogy ahhoz, hogy én nem menjek vissza a nekem minden el kell mennem. Storzbotton egy másik embert látott, mint akit én megismertem most, azt mondja, nem szívesen lettem volna az fel. ez volt az első mm. gondolatom, hogy amikor visszavonult, pimasság és magabiztosság is volt benne, amíg versenyzet. Hol volt az ön pimasság? És maga, a magabiztosságát csak-csak, bár abból is csak mérség, de hol van az ön pimasság? Ja, hát én a nemzetközi versenyeken én nagyon, tehát ugye én olyan szinten tudtam idézőjelben pávázni, tehát ugye mondjuk, de ezért, hát, hogy ez a világ legjobb versenyzőjék bültek mögöttem, tehát megjelenni valahol egy Csipestamarával. tehát hogy így én, én mindig arra gondoltam, hogy én most itt félek a rajtba, de most ide valaki átnézhet, féljen ő, aki mellettünk van, és én rólam ez így lerít a nemzetközi versenyeke, vagy így kimegyek egy fazekas Zúr Krisztivel, tehát egy így agár ezek volt. Ezek az, az összehasonlítások, ezek miről szólnak? Bizonyos szempontból, mintha magamat hallanám, de az öneset, az miről szól? Ha az Zur, Krisztinából kivonják Szabó Gabriella, ami lehetetlen. Akkor mi maradt? Tehát mennyivel több ő, mint ön? Hát én csak próbáltam belőlük merítkezni. Tehát én mitutólag így rájövök, hogy én is nagyon jókajakos voltam, meg nyilván fizikai is. De hivatkoztak-e őre úgy, merítkeztek-e önből úgy, mint ahogy ön merítkezett belőlük, belejött, vagy még azért pontosan nem látom, hogy ez a merítkezés mi volt, ez a sport teljesítményük volt. Nem hiszem, hogy belőlem merítkeztek. Szerintem egyébként uh, nem. Akkor, amikor én nagyon jól kajakoztam, akkor talán még ez nem volt ennyire egyértelmű, hogy én, én valamiben nagyon jó voltam, hogy megkerül. Tehát, hogy akkor inkább úgy, úgy számít, nem is számítottak rám, hanem egyszerűen mindig alakult egy helyzet, és akkor valahogy én nyertem a válogatókat. És ez nem azért volt, mert hogy na, a volt az esélyes, a szabog, valahogy mégis megcsinálta. Tehát, hogy ez... Ez ilyen most furcsa, amit mondok, de hogy így szerintem itt senki nem gondolt, én 2013 ban is nyerek válogatott, 14-ben is, 15-ben is, 16 ba is, sőt, egész 2009-től nagyon-nagyon jó sikerültek ezek, és, és akkor ez nem volt evidens. És most, a mai női válogatottban nyilván most tűnik ki az, hogy jé, hogy volt egy olyan versenyző, akivel bárkit összeültettünk, ez működött. A pályafutása befejezésekor úgy gondoltam, hogy már nem akarok újabb karriert, igen, na ezzel viaskodok sokszor. De nem igaz, szeretne újabb karriert. Hát ő... Ö... Tehát ez a hangja, ezt, tehát ezt, ezt, ezt, ezt. Igen. fel nem fogom azt mondani. Mm -hmm. A visszavonulásomkor tényleg azt érezte, nem szeretném már megváltani a világot, csak tisztességgel elvégezni a munkámat. Ez nem... De hát ugye közben nem meg elmondja, hogy ugyanúgy dolgozik önben az adrenalin. Hát igen, mert hogy így arra azért most jövök rá, hogy ez nem így megy, hogy csak bejárkázzal dolgozni. tehát hogy én nem tudok úgy leadni egy, egy uh, semmilyen projektet, hogy nem jártam átolzéig, átkörbe. Hogy Akivel együtt dolgozik, az szintén sportol? Nem, kevesen voltak sportolók egyébként az Olimpiai Bizottságnál. És olyan, mint egy jégkocka, még így oldódik, de nem minden, minden hasonlat rossz. Szerencsére ez nem egy több epizódos beszélgetés, hogy teljesen leolvadjon. Épp, hát, épp, épp az lenne jó, hogyha leolvadna, nem? Ja, nem. Hát, hogyha, tehát, hogyha be tudna illeszkedni abba a világba, ahol Imáron sem másnál foglalkoztatnám, mint az, hogy boldog legyen, hát, mi más dolga lenne önnek, mint hogy boldog legyen? Hát... mindeknek ez a dolga? Igen. A sportsikerek okozta boldogság, és a civil élet okozta boldogság, az két teljesen különböző műfaj? Te abszolút, persze. persze. Ön el tudja nekem mondani, hogy milyen az egyik, én el tudom mondani, hogy milyen önnek a másik, én nem ismerem az önét, ön nem ismeri az enyémet. Hát most már ez egy tapasztalom nyilván a civil élet szépségeit is. Tehát az, amikor mondjuk vasárnap reggel tényleg az ember gond nélkül reggelizik a teraszon, vagy szombat reggel, egy szombat reggel Jézusom. Ezek nagy dolgok. Egy sportoló életében. Vagy hogy elmegyek nyaralni, és nem kell... Hol volt nyaralni? Most voltam egy hetet vitorlázni Görögországban, egy nagyon, egy, egy teljesen idegen baráti társasággal, és nagyon-nagyon jó embereket ismertem meg. Semmire kelőnek érzed, magad, nincs miért felkelni, már semmilyesen leszel képes, annyira lelkesedni, mint a kajakozásért, és nem is fog úgy teljesíteni semmi másban, mint abban. Motiválatlan voltam és ez nagyon ijesztőnek tűz. Ami sporthoz folyamatosan visszajelzéseket kapsz, van értelme, amit csinálsz a civil életben, akár hónapok is eltelhetnek, úgyhogy bárki is hátba veregetne civil életben is e, gyakrabban kell, hogy ezek szerint, hogy a hádva velegeség, külös tekintettel arra, hogyha van miért. <gül> Na, én nem nagy ötök <gül> annak, hogy megismerkedtünk. Nem tudom, hogy akik ezt e, nézni fogják, azok is hasonlóan nézik meg én őszintén remélem, e, ami a motiváció történetét illeti önnek, az egy, az egy iszonyatosan hosszú kirándulás, vagy út, aminek messze nincs még vége. Még azt se tudnám mondani, hogy a felénél tart. Mint Igen. hogy az életében se nagy valószínűséggel a felénél tart. Az egészben. Mert, mert ez ugye nem életút arányos. Nem mondom azt, hogy drukkolok önnek, mert ez, értem, minek drukkolja. Hát ez egy rossz, rossz szöveg. Két dologban reménykedem. Egyrészt, hogy nem érezte rosszul magát, és ha kimegy az utcára, akkor nem fogja úgy érezni, hogy olyasmit mondott, ami megbánt, amit megbánt, és abból bármit vissza akarna szívni, ja, ez... mert ez úgy kerek és egész, ahogy ön ezt itt előadta. Köszönöm. nagyon ön elemző vagyok, úgyhogy biztos, hogy fogok ezen még uh, morfondírozni, de nagyon jó beszélgetés. Nagyon szépen, szépen köszönöm, hogy uh, a bizalmába hát, avatott a szó hagyományos értelmében. Uh, az egyik leghosszabb beszélgetés volt ez, a rengeteg közbekérdés is azért volt, mert ugye ez vágatlanul kerül adásba, így is durván, hát 75-76 <gül> perc. Um, hát részvétem a hallgatóknak, mert ez tényleg egy hosszú beszélgetés, de ö, tényleg ezt én is köszönöm, mert egy ritka, őszinte beszélgetés volt a részemről. Csak azt tudom mondani, hogy hajrá, Szabó hajra. hajrá. Köszönöm szépen.